Навмання, витягаючи книжки з поличок. Гаррі попрямував до відділу літератури для службового користування. Він уже давно підозрював, що прізвище Фламеля могло бути десь там. На жаль, щоб зазирнути до будь-якої книжки з цього спецфонду, треба було отримати дозвіл, підписаний кимось з учителів. Але хто б йому таке підписав? Це були книжки з описами ритуалів могутньої чорної магії, яку у Гогвартсі ніколи не вивчали. І читати їх могли лише ті старшокласники, які досліджували найвищі рівні захисту від темних мистецтв. «Чого ти шукаєш тут, хлопче? «Нічого», – відповів Гаррі. Бібліотекарка мадам Пінс помахала на нього щіточкою від пилу. Тоді краще вимітайся звідси. Іди, іди. Шкодуючи, що не встиг чогось вигадати, Гаррі вийшов з бібліотеки. А він уже заздалегідь домовився з Роном і Герміоною, що не варто питати мадам Пінс, де можна знайти якісь згадки про Фламеля. Вона, звичайно, могла б їм допомогти. Але існував завеликий ризик, що їх може підслухати Снейб. Гаррі зачекав у коридорі, щоб довідатися, чи не знайшли чогось Рон і Герміона, хоч і не мав на те великої надії. Зрештою, вони шукали вже два тижні, але мали для цього лише кілька хвилин на перерві, тож не дивно, що й досі нічого не знайшли. Їм би дуже хотілося мати більше часу для спокійних пошуків. І не чути за плечима нервового сопіння мадам Пінс. Через п'ять хвилин, заперечно похитуючи головами, вийшли Рон і Герміона. І всі троє пішли обідати. Поки я буду на канікулах, ви й далі шукайте, добре? сказала Герміона. Коли щось знайдете, пришліть мені СОВУ. «Ти можеш розпитати про фламеля у батьків?» – порадив Рон. «Ніякого ризику?» «Це правда, ніякого. Особливо, коли зважити, що вони в мене зубні лікарі», – усміхнулася Герміон. Коли почалися канікули, Рон і Гаррі мали досить вільного часу на роздуму про фламеля. Мали вони у своєму розпорядженні цілу спальню, та й вітальня була безлюдніша, ніж звичайно. Тож вони могли зручно вмощувати у кріслах біля каміна. Хлопці просиджували там годинами, ласуючи всім, що можна було настромити на виделку і підсмажити. Грінками, булочками, зефіром. І придумуючи різні способи на те, щоб Мелфоя вигнали зі школи. Такі розмови дуже їх тішили, хоч були пустими балачками. Рон, крім того, навчав Гаррі грати у чарівні шахи. Вони нагадували звичайні маглівські шахи, але всі фігури були живими. І гра скидалася на командування військом під час битви. Ронові шахи були дуже старі й побиті, як і всі його речі, вони колись належали комусь із його родини, в даному разі дідусеві. Проте старі фігури мали свої переваги. Рон так добре їх вивчив, що без жодних проблем змушував їх робити все, що забажає. Гаррі грав шаховими фігурами, які йому позичив Шеймус Фініган, і вони йому зовсім не корилися. Він ще й грав поганенько, тож фігури постійно давали йому різні поради, збиваючи його з пантелику. «Не став мене туди! Ти що, не бачиш? Там його кінь!» «Піди ось ним! Цією фігурою можна пожертвувати!» Напередодні різдва Гаррі лягав у ліжко, уявляючи різні завтрашні страви і забави, і зовсім не сподіваючись дарунків. Але прокинувшись уранці, відразу побачив коло ліжка